bon dia, Radioients de Ràdio RSK. El meu nom és Joan Pera. I aquí i ara comença la fleca de Ràdio RSK. Aquí obrim el forn i comencem a escalfar algunes notícies que ens han sorprès i acompanyat al llarg d'aquests dies. Uh, us recordo que no soc ni politòleg, ni ideòleg, ni filòsof, ni sociòleg. Només veí de nou barris que comentarà algunes notícies que li han cridat l'atenció, com, com ja us he dit, i que... Bé, avui, en principi, tenim la sorpresa que xerrarem amb Sònia Moritz, la meva amiga Sònia, que està en una ciutat europea, capital, i que no vol que se sàpiga quina ciutat és. Vol mantenir-ho en secret. Jo, de totes maneres, com trobo que això és una tonteria, o una tonteria, vull dir que no... Que té la seva certa gràcia que Radio res faci una connexió amb una capital europea que no és Madrid, ni, ni està l'estat espanyol, diguem-ne. Eh, us deixaré anar pistes fins que connectem amb Sònia a veure si algú l'ha l'hacertada. Eh, en aquest temps que han passat 15 dies des de la darrera vegada que vam obrir el for de la Fleca, eh, moltes coses han passat. Us deia que moltes coses han passat, la música s'ha acabat de cop. Bé, això mirarem que no torni a passar. Uh, moltes coses han passat. Una d'elles per exemple, és que el govern de Zapatero ha canviat damunt a vall, tot això que ja, ja ho han dit la premsa generalista, ja ho sabem. Uh, també, també han passat d'altres coses que seran les que passarem a, a comentar avui. Uh, avui tenim uns continguts, doncs, a veure... Des d'un premi que es convoca a Esplugues de Llobregat sobre un assaig jove per menys de 20 anys als escriptors i escriptores que vulguin, vulguin participar, fins, i, fins a en aquests dies que no hem obert la fleca, eh, us he de dir que el català ja no és llengua preferent ni a la Diputació de Lleida ni a l'Ajuntament de Barcelona. Què ha passat? Ha tornat Felip V? No. No ha tornat. Mai va marxar. També parlarem d'un m'ha arribat un missatge de, de la Sònia Moritz que diu que està molt agraïda, que li fa molta gràcia el concurs que have eh, a veure, Sonia, si us plau, eh, en, en, en, en diu que està molt contenta, que està molt agraïda d'aquest protagonisme involuntari. És broma, S no tamamonis, no tam És un concurs que no hi ha premi. avu dir no participarà ningú. Després, eh, com us deia, parlarem també d'una flotilla que surt de Catalunya rummba a Gaza, eh, que tindrà un acte a l'Ateneu Popular de Nou Barris. i també farem un breu comentari sobre que Alemanya necessita immigrants. Estàs a Barcelona? estàs a Castellterçol o castellà o qualsevol poble? I, i no vols, eh, no, vols no, no tens res a fer, Alemanya necessita immigrants. Parlarem d'aquesta notícia, sobretot després del sentit que ha tingut eh, les paraules de la Merkel en relació a que havia fracassat el model multicultural. Um, i més endavant farem, farem un breu repàs al que se'ns ve a sobre els barcelonins d'aquí just vuit dies o set dies, que és la visita del papa del Papa de Roma, de, de Benedict eh, XVI, em sembla que és. Bé, el, vaja, el cardenal Ratzinger, que ara ha pujat com a cap suprem de, de l'església catòlica apostòlica romana. Doncs bé, us deixo una cançó i quan tornem us faré una breu explicació abans de tot això. A veure si us agrada. Si no, no sé. Uh, I a veure si puc contactar amb la Sònia Moritz. Que se apaguen los firmamentos y los cielos que se nublen que se cubran de rayos y truenos de las aguas que se turbien, que revienten las cena que lo manda un dios terrible, que está el pueblo llorando de pena por un hombre bueno y libre. De la mar vendrán los vientos que abrirán los temporales, la semilla de los nuevos tiempos llega con los vendabales. En el tiempo de los gigantes de la lucha por el hombre tú ya andabas con la verde y blanca por la causa de los pobres. Levantando por los caminos diamantinos el horizonte, la esperanza de los campesinos dentro de los corazones. De la mar vendrán los vientos que abrirán los temporales, la semilla de lo nuevo tiempo llega con lo venda la semilla de lo nuevo tiempo llega con lo venda Va ser ahir divendres, quan, quan al sortir de casa vaig decidir que avui, és a dir, a l'endemà, el for de la Fleca tornaria a obrir per segona vegada. Aquesta decisió, com us podeu imaginar, hem resultat tan inesperada com agradable. En aquests dies tan foscos com llargues són les nits, qualsevol entreteniment és benvingut. I si l'entreteniment si és fer ràdio, la benvinguda és plena de joia i alegria. Permeteu-me que us expliqui com vaig preparar el programa que s'enceta just ara. El dijous a la tarda la meva companya, a qui li envio una abraçada plena d'amor des d'aquest micròfon, és el que es pot fer quan, quan fas un programa de ràdio tot sol. Et pots passar tota l'estona enviant salutacions, si volguessis. però no ho faré. no ho faré. Eh, Doncs bé, La meva companya em forçà fer neteja d'armari, aprofitant que l'estiu ja ens ha dit adeu i que el nostre armari semblava un país intervingut militarment per les tropes de la civilització occidental. Fer neteja d'armari té un no sé què de nostàlgia, Samarretes antigues, pantalons que fa que no arrossegues per enlloc, corbates de feines amb uniforme, jerseis foradats a l'alçada de les aixelles... En fi, cal dir que endreçar un armari i acomiadar-te honrosament de la vella roba té un component catarsic, que com totes les catarsis, fa mal però que no deixa de ser positiu. Doncs bé, la meva roba vella, juntament amb la, de la meva companya, va omplir dues bosses d'escombraries. No us penseu que sóc un faixó en víctim que cada dos per tres aprofita per perdre's al Zara, al Mango o a qualsevol aulet o, o mercadillo. Però en fi, aquest exercici catàrssic em servia per adonar-me que al llarg de l'any la meva vestimenta es limita a tres o quatre pantalons, incloent els estiuencs, cinc camises i mitja dotzena de samarretes. Espantar comprovar com és delimitat el meu al meu repertori. Tenim, tenim un embolic aquí de músiques. Eh, en fi, doncs bé, com anava dient, ahir divendres, un cop vaig decidir obrir avui la fleca, eh... Vaig agafar el meu quadern Moleskine, que el meu amic Ivan, ara immigrant a Augsburg, al sud d'Alemanya, va de nou barris, que ara s'està buscant la vida en terres estranyes. Eh, doncs bé, eh, va robar especialment per mi aquest Moleskine i me'n vaig anar a fer un tomb, diguem-ne, per inspirar-me. També vaig agafar, o millor dit, arrossegar les dues bosses plenes de roba fins al punt verd més proper a casa, just al darrere del Mercat de la Mercè, al barri de Roquetes. El punt verd em va rebre un home vestit de Barcelona neta que m'agraï la visita. Li vaig demanar per saber on anaven tots aquests jerseis, pantalons, etc. I em contestar que Càritas era l'organització que se n'ocupa. Càritas, és a dir, l'Església Catòlica. Caram, caram, se'n va escapar una mica decebut. Ell em va contestar que la Iglesia Catòlica s'ocupa de quasi tot. Jo vaig voler entendre una crítica batllada a l'Església, però bé. Eh, en fi, allà mateix, al punt verd, vaig veure que tenien una secció de llibres i no m'hi vaig poder estar de fer un cop d'ull. Llibres de màrqueting, un exemplar de la República Catalana, l'Espanyola i la Generalitat, llibres de Pere Caldés, una cronologia de la persecució a la llengua catalana entre 1936 i 1975, no ha canviat gaire la cosa, per això no em vaig agafar cap de llibre, no volia distraccions entre el meu Moleskine i el que jo volgués dir. En el programa d'avui, doncs bé, al sortir del Pombver, vaig prendre el carrer dels Nou Barris cap amunt i a l'arribar a la drecera d'unes escales, que són al darrere de l'Ateneu Popular, em va sorprendre la cridòria dels infants jugant al pati. No vaig aconseguir reprimir un atac de melancolia. No obstant això, ja audiu l'anunci de la Mercedes Benz. No eres un niño, ya ha pasado tu tiempo. Trabaja y compra un Mercedes de gama alta, no seas un lúcer somiatruitas. <sum> <sum> doncs bé, Nou Barris té molts avantatges, gent, i un d'indiscutible. La serra de Coixarola és ben a prop i passar allà per allà dona una visió sobre Barcelona força particular. Com sens dubte, també és particular la visió des del Tibidabo, Vallvidrera i altres zones altes de la ciutat. Però el que és particular de Roquetes, en aquest cas, és que és una zona alta exclusivament per la seva posició geogràfica. Vaig seure en un banc, en una mena de mirador, i allà, al meu davant, tenia una Barcelona fantasma, mig oculta a causa dels núvols baixos. La meva visió es limitava a l'esquerra per Santa Coloma i Sant Adrià i a la dreta pel turó del Carmel. Montjuïc tot just s'arribava a tisbar. Entremig, les torres del Besòs, l'Esmafre, la Sagrada Família, la Torre Agba, més a prop, la cúpula de Sant Andreu al Palomar i l'Heron City amb l'Hotel Ibis de la Meridiana. Una feliç coincidència atraia la meva atenció. Dos edificis, igualment blancs però ben diferents, tenien paraules escrites a les seves façanes. Un, a tocar d'on jo era, l'Ateneu Popular de Nou Barris, que parlava a través de les seves parets amb un seguit de paraules com indignar-te, embolicar-te, voltejar-te, desitjar-te. L'altre edifici que em parlava des d'on jo observava era el corte inglès. Allà les úniques paraules que es podien llegir eren el corte inglès. Bé, ens arriben missatges una mica desconcertants, eh? però, però bé, continuem. Doncs bé, eh, vaig obrir el meu quadern, Moleskine, robat, que no ho he dit a la llibreria del Cosmo Caixa, i vaig mirar sense esma les meves notes entorn les notícies que havia considerat destacables. Una flotilla que surt de Catalunya cap a Palestina, la supressió del català com a llengua preferent, l'Alemanya de Merkel que necessita immigrants treballadors, la visita del papa d'aquí a una setmana. I aquí em vaig aturar. El papa de Roma visita la ciutat comtal. Per un moment, i confesso que amb un somriure, vaig tenir la idea que aquesta visita es produïa cent anys enrere, quan es produïa la idea. Avui, en canvi, els dies són foscos i les nits massa llargues i el cap suprem del Vaticà arriba a una Barcelona fantasmal, ni tan sols adolorida, perquè l'anestèsia l'ha deixat grogui, ben adormida. Tornant cap a casa, penso amb el papa i miro el paisatge urbanístic de Roquetes. Guarda una similitud força evident amb el Bairro Alto de Lisboa, o a mi m'ho sembla, un paisatge urbanístic desendreçat. I del paisatge humà, que us en puc dir? Eren les 12 del migdia i al carrer només hi havia avis prenent el sol i joves passejant gossos. Em pregunto si també per ells per als joves i pels savis. També els dies són més foscos i les nits més interminables. Aquí comença la fleca. Un dia, si un dia això se fos el teu entrenador. Hola, soy José Mourinho. Dicen que soy el mejor del mundo. Oh, no sé si, verás, si soy el mejor del mundo, pero no, pienso que sí. ¿Te no, sí. daría buenos consejos, verdad? Vamos, vamos. ¿Pero qué haces escutando la ser? En Barcelona hay mucha cultura, hay radio de calidad...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 Radio RSK, en no corazón, ahora y siempre, cuando estoy en Barcelona, la escucho, el no 77.1 da frecuencia modulada, y si estoy fuera, estoy en Madrid, en el www.rsk.cat. Elijo yo aquello que pueda uno cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y la lindas de me resulta mucho más sagradas de los confines políticos de cualquier país. De la piel para dentro comienzo mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda una cruzar esa frontera. Soy un Estado soberano y las lindas de mi pie me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. ¿Estás en lo repito. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar la frontera. Soy un Estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. Doncs bé, continuem a la fleca de Ràdio RSK, són les 11 i 20. Eh, hauré de donar-me una mica de pressa perquè no sé per què m'he entretingut molt llegint-vos eh, una paranoia meva que segur que us ha ratllat moltíssim. A veure, comencem. M'agradaria primer fer una mica de ressò d'un concurs que s'ha convocat, un certamen d'assaig jove que s'anomena ajuda mútua i us el passo a llegir i i us diré com el podeu trobar a internet. Uh, la societat Cultural Apoio Mutuo, Societat Cultural Ajuda Mútua Cultura Societo Interhelpo, ha convocat un concurs d'assajos destinats a la joventut. L'objectiu d'aquesta iniciativa és intentar involucrar els joves en el moviment gibertari o, com a mínim, aproximar-los a la literatura i les idees àcrates. Teniu de temps per presentar-ho ve eh, doncs la convocatòria sobre el 3 de gener del 2011 i acaba l'últim dia d'aquest mes, el 31 de gener del 2011, també. Per a més joves de 20 anys, o sigui, han de tenir menys de 20 anys. Han de tenir 19 quan, quan es presentin, com a molt. L'assaig ha de versar sobre una figura de l'anarquisme i el gènere pot ser un assaig, una biografia, una ficció literària o un estudi de fons. Uh, de 3.500 a 6.000 paraules. Eh, tot això ho podeu llegir més còmodament si ho mireu a internet, al Google, us fiqueu al Google i escriviu assaig, jove, ajuda mutua, ho", eh, ho trobareu. Trobo que és una iniciativa molt interessant. Jo segurament quan tenia 19 anys... Eh, no m'hagués vist amb cor de participar-hi i m'he hagut d'esperar gairebé una dècada després per dir, hòstia, quina llàstima no poder participar. Però em sembla molt bona iniciativa. Dit això, comencem una mica amb el repàs de notícies. Doncs bé, com, com us comentava al principi, eh, en aquest temps que ha passat, des de la primera fleca fins avui, hi ha hagut una, una agressió, per dir-ho així, a la normalització lingüística. Vull dir, ara a Catalunya i a través del Tribunal Suprem de Catalunya, doncs... doncs ha dictat la suspensió cautelar del reglament d'ús del català a l'Ajuntament de Barcelona i a la Diputació de Lleida. Tot això que llegiré eh, és extret de la font, la font mateixa és Llibertat.cat. Atenció, no us ho perdeu perquè és força interessant. Eh, D'aquesta manera el Tribunal deixa sense efecte set articles per al reglament d'ús del català eh, en el cas de l'Ajuntament de la capital catalana i 19 mes, en el cas de la Diputació de Lleida, i les dues suspensions són de forma cautelar i es mantindran fins que resolguin els recursos presentats pel Partit Popular i Convivència Cívica Catalana. Um, L'article, la interlocutòria ja es fonamenta en la jurisprudència d'altres processos semblants amb recursos interposats per la mateixa raó on es van dictar mesures cautelars i la sentència final va acabar per declarar nuls els reglaments per imposar el català per sobre del castellà. La sentència de l'Estatut de Catalunya del Tribunal Constitucional també justifica la suspensió dels articles per la sentència del, del mateix Tribunal Constitucional que considerava que l'oficialitat del català no pot desembocar en el seu ús preferent en detriment del castellà. Uh... Després d'aquesta de, suspensió cautelar, la Coordinadora d'Associacions de la Llengua i la Plataforma per la Llengua han condemnat la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i bé les dues entitats de defensa de la llengua titllen d'inacceptable i greu respectivament la suspensió cautelar que ha dictaminat el Tribunal arrendadors recursos presentats pel Partit Popular com deia, i consciència cívica catalana. que dius, El nom ja, ja se les porta. Diguem-ne que per la plataforma Per la Llengua les mesures cautelars poden representar un prejudici i una predeterminació de la resolució de la sentència i afirma que no tenen en compte els drets dels catalonoparlants. Tant és així que assegura que les resolucions contradiuen la llei de política lingüística u barra 1998 aprovada democràticament pel Parlament de Catalunya i que posen en entredit d'una manera carret i al ridícul qüestions bàsiques que ja es van resoldre a la transició i a l'Estatut del 1979. Per altra banda, assenyala que els dèficits en el tractament del català per part de l'Estat espanyol són excepcionals en el context dels països de tradició democràtica, ja que, segons s'assegura, aquest és l'únic cas en què una llengua com el català no és oficial de l'Estat. A més d'haver-hi, afirma, més de 500 lleis que imposen el castellà a Catalunya o proveixen directament l'ús del català. Bé... M mm. El que és curiós de tot això és que aquesta mateixa setmana quin monsó i mediacat.cat ens han, ens han, ens han eh, regalat un parell de, un parell de notícies força, força curioses. i eh, en el cas de Qui Monsó que serà per no entretar diners no serà eh, el que comentarem El que és interessant és que eh, la Generalitat de Catalunya aquest any passat ha multat a 94 empreses per no etiquetar en castellà. vull dir hi ha un munt de, de lleis que, que obliguen que, que l'etiquetatge estigui com a mínim en castellà. Des de la Fleca, a, a, per mi, a, almenys personalment, eh, em sembla una bestiesa una o l'altra cosa, però el que no es pot fer és criticar unes lleis que asseguren l'aparició pública en els rètols i a l'etiquetatge del català quan hi ha d'altres lleis que també multen si no estan castellà. I, i no, és, no, és, no és qualsevol cosa, estem parlant de que eh, a Montigalà Eh, bé l'IKEA en general ha rebut multes de 8.000 euros per diverses deficiències en la informació al consumidor, entre altres no disponia del etiquetatge en castellano. Clara, vull dir eh, si el castellà... O sigui, si, si, si una cosa és criticable i l'altra no ho és, potser és només perquè una llengua té un estat, un òrgan burocràtic eh, al darrere Eh, que ha arribat a, la, a assolir la condició d'estat i l'altra llengua no, no, no el té. i Per tant, una llengua el privilegi que té sobre l'altra és purament eh, pensar-se a si mateixa com a, com a idioma d'un estat, com a idioma estatal. De totes maneres, lleus eh, ja alguna vegada no sé si us ho he comentat, però aquestes discussions polèmiques entre català i castellà em semblen... Autèntiques, autèntiques bestieses, vull dir, eh, totes dues llengües formen part del dia a dia a Catalunya i el que no es pot fer és demagògia de titllada nazis eh, a les lleis catalanes que miren de defensar una llengua força minoritària, força minoritària, no ens enganyem, vull dir, avui en dia de mitjans de comunicació privats i públics, uh, a Catalunya n'hi ha un fotiment que es fan en llengua castellana, no està malament, no hi ha cap problema, però sí que és cert que la iniciativa per fer-los en català és força, força més uh, anecdòtica, per dir-ho així. Doncs bé, uh, un cop m'he ficat en aquest jardí involuntari parlant de les llengües, passem a l'altra notícia, que és... La flotilla que surt amb solidaritat amb Gaza. Eh, fem un breu incis i ara tornem. Informa també mediacat.cat. Doncs bé, la notícia és que rum Gaza, que així es diu lacció la, la o, o la moguda, per dir-ho així, ja s'ha presentat en societat per tal d'animar la societat catalana a participar-hi. David Sagarra, durant la roda de premsa de presentació, documentalista i participant a la primera flotilla de la llibertat, va explicar que l'atac a la flotilla de la llibertat va ser també l'atac a la llibertat d'expressió més gran que hi ha hagut en dècades. Va ser crític amb els mitjans europeus comentant que hi havia uns 40 mitjans de comunicació a la flotilla i havia periodistes cobrint la informació per a mitjans de tot el món, menys d'Europa i dels Estats Units. Uh, per la seva banda, Osama Khaldi, palestina escut a Gaza, va explicar que ell no podia entrar al seu país ja que després de sortir-ne per vacances, el govern d'Israel no el va deixar tornar a entrar. Perquè vull embarcar-me en els vaixers que aniran a Gaza? És senzill, perquè vaig néixer allà. Tinc ganes de veure la meva gent a la meva família, afegia Usama Khaldi. En la roda de premsa es va fer una crida a la participació de tots els ciutadans. Si cada català posés només un euro... Això em sona molt l'Ola Flores, eh? però ho acabaré de llegir. Si cada català posés només un euro en una de les guardioles, no només es podria comprar dos vaixells, en podrien comprar sis. En fi... El, projecte, el proper acte organitzat per Catalunya rumbo a Gaza serà una festa solidària que es portarà a terme el proper dissabte 30 d'octubre, és a dir, avui a la nit, a l'Ateneu Popular Nou Barris de Barcelona, a partir de les 8 del vespre. En l'acte es projectarà el documental Flotilla de la Libertat, un ataque a la solidaritat, que vindrà seguit d'un concert amb Titot i David Rossell, Nabil Mansur i la guerrilla Zulú. I bé, per acabar aquesta bateria de notícies, en 10 minuts, o sigui, jo això ho havia calculat més, eh, doncs bé, eh, segons el Universal de Caracas, a Venezuela, eh, el diari l'Universal informa Alemanya necessita immigrants urgentemente. El reclutamiento de trabajadores invitados, entre comillas, a menudo sin calificaciones, de Turquía en la década de 1960 fue un elemento importante en lo que se convirtió en el milagro económico de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania debe aliviar las restricciones sobre la inmigración para recibir trabajadores calificados desde ingenieros expertos en computación que necesita urgentemente para el futuro éxito económico, dijo un importante experto en demografía. Rainer Klingholz, director del Instituto de Población y Desarrollo de Berlín, dijo que la inmigración hacia Alemania se había detenido virtualmente en los últimos dos años. Mi impresión es otra, pero puede que sea cierta. En los meses pasados se produjo un acalorado debate sobre el tema en el país, cito Reuters. Agregó que Alemania necesita inmigrantes de manera urgente, pese a que el desempleo afecta a 3 millones de personas. Eh... Ve, me uh, pensaba que la noticia continuaba para alguna banda, pero no, acaba acaba aquí la noticia. Ah, no, espera, aquí está. Eh, Diu al, al señor Kingholz, eh, necesitamos los trabajadores ahora, no podemos esperar 10 años para que los desempleados se vuelvan ingenieros entrenados, agregó. Alemania tuvo un ingreso anual de 200.000 inmigrantes, pero en los últimos dos años se ha producido un éxodo neto de 15.000, dijo King Kingholz. Nuevas restricciones, incluyendo pruebas de aptitud de lenguaje, han hecho que la inmigración turca se detenga casi completamente. El reclutamiento de trabajadores invitados, a menudo sin calificaciones, de Turquía en la década de 1960, fue un elemento importante en lo que se convirtió en el milagro económico de Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, un amplio número de países afuera de la Unión Europea, incluyendo a Turquía, ofrecen los trabajadores más calificados que la economía necesita. Klingholz dijo que la escassez de treballadors en Alemanya empeoraria en els próximos anys. El número de persones en edat de trabajar en Alemanya d'entre 18 i 65 anys descenderà un 30% per al 2050. Doncs bé, el que us deia. Sembla que sé que Alemanya necessita, necessita treballadors qualificats. Doncs és una idea. Ho deixo, ho deixo aquí. A veure, Fem una pausa molt breu. Eh... Mirarem, mirarem de, de, de tornar de seguida i, i bé, eh, a partir de les 12, 12 i 5, mirarem de connectar amb Sonia Moritz, a veure, a veure si podem parlar o ella, almenys, com a mínim, ens pot explicar eh, la secció que s'havia preparat. Eh, doncs això, Passen 5 minuts de dos quarts de 12, us deixo amb Quintín Cabrera, la cançó es diu Seré Curioso, i, i tornem, tornem tot seguit. A veure si em puc encendre el cigarro tranquil. Gràcies i fins ara. exacta foto del diario señor ministro del imposible bien en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple seré curioso señor ministro de que se ríe de que se ríe se ve la playa pero se ignoran los cantegriles tienen sus hijos ojos de mando pero otros tienen mirada triste aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las sillas por eso digo señor ministro de que se ríe ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie La ley amarga de estos países Ustedes duros con nuestra gente ¿Por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio? Mientras el gringo nos cobra el triple ¿Cómo traicionan? Usted y los otros, los adulones y los seniles. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde y los que quedan llorando rabia. Seguro piensan en el desquite, allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro, de qué se ríe, de qué se ríe.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 Doncs bé, eh, falten 20 minuts per les 12. Miraré de fer un repàs breu a, a una notícia que portarà Cua, de fet ja l'està portant, que és la visita del Papa a Barcelona i algunes mogudes que ha originat, que crec que retraten molt bé el temps en què vivim, amb, amb, no només a un nivell econòmic sinó de llibertats, i d'imposicions, per què no dir-ho, també. Uh, en tot cas, uh, em comenten via xat que no dic res de la notícia de la directa sobre el govern tolera emissions il·legals des de la Torre de Coixarola. RAC1, Onda Cero, RM Ràdio i Flaix FM, entre d'altres, vulneren els permisos de la Generalitat. I, a més, Mola FM està trepitjant la freqüència de diverses ràdios lliures, en particular ràdio bronca i contrabanda, si no m'equivoco. Doncs bé, Ja queda dit i ara, si us sembla, ho passem a comentar la notícia aquesta de la visita que ens espera als barcelonins la setmana vinent a, a Barcelona. Um, per il·lustrar una mica la notícia... Eh, ja tinc un tall de Catalunya Informació que passem tots seguit a escoltar. La visita del Papa a Barcelona tindrà un impacte econòmic i de projecció internacional per la ciutat d'uns 30 milions d'euros, semblant el del tur de França. L'alcalde Jordi hereu ha fet públic un ban on demana als barcelonins que siguin els millors anfitrions i que engalanin amb senyeres les façanes. La portaveu del govern municipal, Assumpte Escarp, ha demanat comprensió als veïns que veuran restringida la mobilitat. No es tracta de blindar, es tracta de garantir uns mínims de seguretat que jo crec que són d'això, però també de donar possibilitats de que tot pugui funcionar. Per accedir a peu al perímetre de seguretat de la Sagrada Família el dia 7 de novembre, els veïns i comerciants hauran de presentar DNI, passaport o bé documents com ara rebuts de companyies de serveis. Doncs bé, ja ja heu vist. Uh, assumpte escarp, per cert, aquesta és la dona que la, de Ciutat Vella que va sortir proposant que que potser el que calia fer era prohibir certes pàgines web, que va originar tot allò del manifest de Causa en la red, la, al qual un dels sota assignats més, més de 3.000, doncs un d'ells és Ràdio RSK, és una barbaritat. Doncs, doncs bé, uh, deixeu-me que, que us comenti, segons diferents fons d'informació, eh, diu el cardenal i arcabisbe de Barcelona. Diu, després dels Jocs Olímpics del 1992, l'esdeveniment que tindrà més ressò mediàtic mundial serà la visita del Sant Pare a Barcelona el 7 de novembre. I és que la visita Papal costarà a les arques públiques almenys un milió i mig d'euros, tot i que la xifra va pujant a mesura que s'acosta la gran cita. I de fet, ja han anunciat que el cost serà major perquè el perímetre de seguretat al voltant de la Sagrada Família s'ha ampliat amb tres illes de cases més i ja en comprèn 11. El perímetre de seguretat a l'entorn de la Sagrada Família per la visita de Josep Rasinger a Barcelona s'ha ampliat cap al carrer Còrsega. Fet que ha disparat el pressupost en 100.000 euros més. L'estada del cap d'estat costarà 700.000 euros més els 100.000 llibres de catequesi, 130.000 punts de llibre i 15.000 cartells que s'han repartit amb motiu de la visita. Aquests minimalistes 700.000 euros cal sumar-hi el complex dispositiu de seguretat que el Departament d'Interior ha adoptat per tal d'evitar qualsevol tipus de protesta en contra de la visita d'Havanet 16. Uh, L'aparell de seguretat està dotat de la tecnologia més avançada que li permet captar imatges a 20 km de distància i a 1.000 peus d'alçada. Visualitzar els punts que desprenen calor i dibuixar el perímetre d'un incendi amb coordenades geogràfiques. Vull dir, tecnologia a punta militar per controlar una ciutat. Està, està molt bé, és molt, molt interessant. Eh, una altra de les notícies lligades a, aquest, a aquesta previsita papal eh, té a veure amb la visita que farà Santiago de Compostela, la revista retranca una revista gallega d'humor eh, tipus el jueves eh, ha estat assegrastada per una impremta de Múrcia no us ho per us explico eh, aquesta revista tenia un contracte amb una impremta que com dic té la seu a Múrcia i el propietaris de l'empresa eh, que es diu imprenta Jiménez Godoy per si mai voleu imprimir res allà el eh, ara es neguen a entregar els exemplars de la revista per la seva distribució, argumentant que, que estan en desacord moral amb el contingut de la mateixa. O sigui, ara mateix la impremta diu «Ah, voleu que us imprimeixi aquesta revista, però us esteu fotent amb el papa, i nosaltres, que som catòlics, no ho podem permetre». Vull dir, és el típic tic que, autoritari que desprèn l'Església Catòlica. No estic d'acord amb el que em proposeu. per tant, sense que hi hagi més llei divina o humana que, que el nostre parer, que la nostra opinió, la prohibim. Evidentment, Kiko eh, de Silva, el director de retranca, la revista en qüestió, Eh, ha explicat que, que amb, a, tot i que la revista ja estava impresa i, i preparada pel seu envia, enviament a la distribuïdora, no es va entregar perquè l'empresa que dirigeix estava en total desacord amb, amb l'ataque al papa i a la iglesia. És la primera vegada que una imprenta amb un treball ja imprès i amb un contracte pel mig decideix unilateralment no entregar la publicació argumentant la seva disconformitat amb els continguts de la mateixa. La revista retranca, òbviament eh, em rendrà mesures legals. És el mínim que es pot fer eh, és el mínim que es pot fer. Però jo crec que més enllà de l'anècdota, aquí hi ha una categoria i és com es retrata cert autoritarisme eh, religiós, per dir-ho així, perquè al cap ja la fi, el que s'argumenta és, no estic d'acord que que, que que es dibuixi a Mahoma o no estic d'acord que us foteu burles que us cardeu den, del Papa, del Sant Pare. Això és una nota molt breu, personal, però fa poc vaig tenir ocasió de visitar el Vaticà i us puc dir que després de visitar el Vaticà m'ha quedat molt més clar, per si em quedava dubtes, per què el 1517 Lutero va clavar a la porta de l'església de Wittenberg les seves 95 tesis. Eh, el Vaticà és, com a mínim, exacrable, és butxornós el que hi ha allà, i de caritat cristiana no em vaig veure per enlloc. Després, una altra notícia relacionada amb la visita del Papa és que TMB demana que es prohibeixi la vaga d'autobusos convocada per la visita de Benet XVI. La Direcció de Transports Metropolitans de Barcelona ha demanat la prohibició de la vaga convocada per la Confederació General de Treballadors de TMB amb motiu de la visita de Joseph Ratzinger el proper 7 de novembre. La CGT va decidir convocar aquesta vaga en protesta per la despesa de diner públic així com per la ideologia ultrareaccionària del papa i de la seva jerarquia catòlica. Sembla ser però, que finalment aquesta vaga s'ha desconvocat per les òbvies pressions que s'han rebut de part, de, de, part de, de la direcció. No sé si s'acabarà fent perquè hem de recordar que el, la CGT, el sindicat majoritari a la TMB, eh, els té molt ben posats els ovaris, per dir-ho així, i, i caldrà veure com acaba tot aquesta fèr. Um, finalment, una de les, una de les, de les protestes que s'esperen... És curiós, Això abans d'entrar a explicar les protestes que s'esperen, vull que sapigueu que no tots els cristians catòlics estan d'acord amb la visita del papa. De fet, ja hi ha un manifest per internet dels cristians de base no sé si és un manifest o una convocatòria per protestar, tot això caldria, caldria indagar, caldria informar-se millor. Però el que sí que és cert és que hi ha com cert moviment, cert ron-ron, sotobotxe, que, que el que fa és protestar des, del propi, des de la pròpia religió catòlica eh, la manera de fer i d'actuar de, de la jerarquia de l'Església. Doncs bé, hi ha un altre, un, altre, un altre col·lectiu que es diu Jo no t'espero, en relació a la visita, que ha convocat una concentració de rebuts al màxim responsable de la institució catòlica que visitarà Barcelona durant el mes de novembre. Aquest col·lectiu, eh, Jo no t'espero, exposa que davant la visita a Barcelona del màxim responsable de l'Església catòlica volen fer pública la defensa de la laïcitat i un conjunt de valors que comprenen la llibertat de consciència, l'autonomia de l'individu, la separació entre l'Estat i les esglésies de qualsevol signe, i la recerca de la justícia i del bé comú de tota la ciutadania. Mitjançant un manifest, es posen que la laïcitat és el marc de relació que permet als éssers humans viure en una societat més justa, basada en el respecte i la convivència pacífica, per la qual cosa constitueix un dels principis fonamentals de totes les societats democràtiques modernes. Donen suport a aquesta iniciativa a més de 25 grups, partits polítics i ateneus, entre els quals Maulets, Comissions Obreres de Catalunya, Cala Dona, Xarxa Feminista o el moviment laic i progressista. Una altra de les protestes que pel que es veu a cada desconvocada i ja veurem què és el que passa, era una concentració de persones del col·lectiu homosexual que havien quedat davant de la catedral perquè al sortir el papa de la catedral en direcció a la Sagrada Família es trobés un munt de pecadors, per dir-ho en se la seva terminologia, fent-se petons, que dius, hòstia, això és totalment violent, antisistema... En fi, jo el que proposaria és que extendre aquesta convocatòria no només a les persones d'orientació homosexual, sinó a totes les persones d'orientació antireaccionària i que tothom es faci petons i, i estiguin casats estiguin casats per l'Església, per l'ús civil, o visquin en pecat, o, o jo que sé. Però en realitat el tema és, si el papa hagués visitat la Barcelona de fa cent anys, us asseguro que la protesta me, amb més ressò no seria gent fent-se petons a la boca a la, a la sortida del papa de la catedral. No, no, no anirien per aquí els trets y no voy a dar ideas, no estoy dando ideas. Doncs bé, eh, cal dir que m'he fotut molta canya, eh, m'he fotut molta canya perquè volia contactar amb la Sònia Moritz d'aquí a les 12 en punt. Uh, en fi, uh, la, la Sònia Moritz m'està enviant missatges a través de l'Skype Uh, li agreixo, però millor, millor que, que intervinggui ella ara en, en viu i en directe. Jo el que faré ara serà deixar-vos amb una cançó. Quan tornem, contactarem amb la Sonia Moritz, parlarem amb ella, que tinc moltes ganes de, de parlar amb aquesta amiga, amb aquesta bona amiga que fa molt de temps que no xerro amb ella i avui serà una ocasió ben especial. I, I bé, uh, tornem, tornem de seguida. A les 12, d'aquí 8 minuts contactarem amb la Sònia Moritz. Ara de moment us deixo amb una cançó que a mi m'agrada molt, que és uh, és de, de Paco Ibáñez, la mala reputació. I penso que, penso que no està gens malament per tot això que estem parlant. Gràcies i tornem tot seguit. En mi pueblo, sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que hagas igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso, pues, hacer ningún daño queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe que todos, todos me miran mal. Sabo ciego ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama, igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo, pues, no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo Salomán sí señor Si en la calle corre un ladrón Y a la zaga va un ricachón Zancadilla pongo al señor Y aplastado el perseguidor Eso sí que sí que será una lata Siempre tengo yo que meter la lata pata, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe todos tras de mí a correr salvo los cojos muy bien no hace falta saber latín yo ya sé cuál será mi fin en el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al Villanóvil yo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 soy un gran defensor del ser humano Creo mucho en él Yo escucho la fleca de Radio RSK Yo tengo Radio RSK no corazón Ahora y siempre Cuando estoy en Barcelona la escucho el 77.1 la frecuencia modulada Y si estoy fuera, estoy en Madrid En el www.rsk.cat Doncs bé, continuem a la fleca, falten 3 minuts per les 12 i iniciem a veure si si l'amiga Sònia Moritz està disponible, la vaig a trucar, l'estic trucant? Aquest soroll que se sent, aquest soroll que se sent, ja m'ha d'encurso, hola? Bon dia, bon dia, bon, bon dia, dia Joan Pere. bon dia Sònia, com estàs guapa? Anar fent, anar fent. I tu? Doncs mira, t'explico. M'escoltes bé? T Escolto perfectament. Doncs mira, tinc un un termo de cafè que m'he portat avui ah. i un entrepà de de xoriço. Ja sé que tu ets vegetariana però seria pitjor que mengés nens petits per exemple. <laughs> eh, per tant, eh, mentre t'escolti em serviré el cafè perquè fins ara no he pogut, estic aquí tot sol. Bé, bueno, Ara, ara ha arribat l'Andreu perfecte d'evasió de alternativa que avui no farà programa, però el tinc aquí. Eh, en tot cas, Sònia, eh, t'ig de dir que estic molt content perquè aquesta és la primera connexió en directe que es fa a Ràdio seK via telefònica, bé en aquest cas via Internet. però, però avui és una fita. Avui és una fita. Tu saps que ho hem intentat altres dies, altres vegades. S'ha intentat, però avui s'ha aconseguit. Avui s'ha aconseguit. Estic molt cofó i estic molt content. I, i bé, eh, esperant a veure què ens expliques. Jo també ho estic. Eh, Haig de, de dir que estem parlant nou barris Kreuzberg. Així és. Així és. Nou barris amb la capital Alemanya. Eh, Sònia, què ens tens preparat per avui? Doncs avui intentaré portar una cosa una mica diferent del que has estat fent fins ara sí. i m'agradaria presentar un parell d'altres de llibres. Doncs endavant, som tot orelles. Quan um, bé, bé, primer de tot m'agradaria fer una puntualització respecte al que has dit, que és molt interessant sobre la visita del Papa, del, del Benet XVI i, i una cosa aquestes, i, i m'agradaria comentar que has, has comentat que la, la direcció de TMB a, a, havia demanat que es, es il·legalitzés la protesta de CGT i m'agradaria remarcar que a dalt de tot de la CGT hi ha la senyora Assumpte Escarp, ah, que també és la presidenta de TMB. Tornem, tornem a la mateixa senyora, la senyora Escarp. Tornem a la mateixa senyora, ah, que també és, és la... Amb, ella té les competències de... de de seguretat, i a més a més també està amb a, a la... Em sembla que és consellera o regidora del districte de Ciutat Vella. Exacte. Que en aquests moments també es troba en un, dintre de l'ull de l'huracà per les trames de corrupció. Exacte. Uh, T'haig de dir una cosa, i és que El, el dolent del Rei León, que és una pel·lícula nefasta de Walt Disney, Uh, és un lleó que es diu Escar. Escar. Jo crec, jo crec que aquesta senyora caldria investigar si guarda relació amb, amb, el, amb el dolent del ri lleó. És un acudit, una tonteria, però queda, queda recollida la teva puntualització i és una informació que il·lustra molt, molt a les clares eh, de qui estem parlant. Eh, Exacte. Doncs, doncs, dit això, uh, dius que ens parlaràs d'uns llibres Sí, um, us parlaré d'uns llibres. Hi, hi ha un parell d'aquests... Dos d'aquests dos llibres no me'ls he llegit, però uh, uh, espero que els oients sàpiguen de quins dos llibres parlo. Endivinin um, uh, quin d'aquests dos llibres no m'he llegit, però, um, de totes maneres, no ho diré jo. Ho, ho descobriran en ells. Endavant, quan, quan vulguis. Endavant. El primer llibre que us porto... És un llibre que es titula Capagui Pujol. És un llibre sobre la Barcelona a punt dels anys 80. El llibre es titula i Pujol, una crònica a punt dels anys 80. És un relat viscut i trepidant, amb noms i cognoms i dalt contingut batallant. Editat per La Ciutat Invisible i a Afe Calor. Es tracta d'una crònica plena de referències musicals i localitzada en espais mítics de la capital catalana. Mol, molts d'ells desapareguts i esborrats de la memòria oficial d'una ciutat en constant lluita per fer desaparèixer tot rastre de dissidència. És un col·làge narratiu que combina la recerca històrica i autobiogràfica amb un acurat esforç per redactar el moviment punt dels principis dels 80 del segle XX, a partir de fotografies, cartells, octavetes, fanzins, retalls de premsa i escrits. El protagonista del llibre és el propi autor, un Johnny D. Adolescent i Pung, que ens condueix des de la irreverent escena musical alternativa i les primeres ocupacions fins a les mobilitzacions autònomes en contra de la l'OTAN i el servei militar. La història de deu anys que comença amb les primeres emissions de les ràdios lliures i acaba amb el naixement de, de diversos projectes autogestionats vinculats als moviments socials barcelonins. Un treball militant i resistent que ens mostra el pes i la significació de les contracultures urbanes tot qüestionant l'estratègia de l'amnèsia orquestrada des de, durant la transició. Aquest, és, um, aquest és, Paola, Perdó? No, t'anava a dir que aquest és Que Pagui Pujol. El, el aquest títol. és el llibre Que Pagui Pujol. D'acord. Una crònica, punt, de la Barcelona dels 80. Molt el bé. El llibre, um, l'interessant d'aquest llibre és que um, porta, porta amb ell un calendari de presentacions el llibre uh -huh. acaba de sortir ara mateix el podeu trobar a la Ciutat Invisible a partir del, a partir del dia a partir de fa dos dies a partir del, del 28 d'octubre ja es pot trobar aquest llibre amb um, el calendari de presentacions um, es diu que pagui millet tour 2010 Molt bé. és a dir ens, ens transporta del que pagui pujol al que pagui millet Molt bé. El, la presentació especial i la primera presentació de llibres farà el dia 2 de novembre, la setmana que ve, després de la Castanyada, el dia 2 de novembre, a les 7 hores, a l'Espai Obert. L'Espai Obert es troba a Violant d'Hongria, número 71, a Sants. Molt bé. Amb el propi autor. Doncs... Després, aquest llibre... Bé, amb... amb... bueno, ja dic... La, pre la presentació comença el dia 2, amb... després el dia 5 se'n va a Alacant, el dia 6 se'n va a Elge, i el dia 9 torna a Catalunya... El dia 9 de novembre es fa la presentació a cornellà a la bodega Pujol, que em farà bastanta gràcia a partir del títol del llibre que pagui Pujol, què farà el senyor Pujol de la bodega Pujol? Doncs... convidar. No sé. Convidar. <laughs> Després, el dia 11 de novembre a Gràcia, a la llibreria Darull, el dia 12 a Manresa, el dia 13 a Berga, el dia 16 de novembre al Poble Nou, a la Universitat Lliure a la Rimaia el dia 18 a Mataró, el dia 19, amb aquesta data és la que, la que els nostres oients ens haurien d'apuntar a la seva agenda perquè és la data de la presentació a Nou Barris. Quina data m'has dit? 19 de novembre, a l'Ateneu Popular. Ah, molt bé, molt bé. A les 7 de la tarda. Molt bé. Amb l'automà. Um, després el dia 20 al Manar, el dia 23 a l'Hospitalet de Llobregat, el dia 25 al Poble Nou, el dia 26 a Reus, el dia 27 a Sallent, el dia 30 a Casc Antic, el dia 12 al Clot, el tre, el, el, perdó, el dia 2 de, de desembre al Clot, el dia 3 de, de desembre a Terrassi, el 4 de desembre a, a, a Granollers. Tot i així, crec que la... la el calendari de presentacions continua obert a, a noves propostes de, noves, de nous barris, nous pobles i, i, noves, i noves iniciatives. Per més informació, la ciutat, es pot visitar a la pàgina web que és la laciutatinvisible.coop la Suposo que C-O-O-P vol dir cooperativa. Molt bé, molt bé, Sònia. Doncs apuntat queda i a veure si el dia 19 de novembre a teniu popular, si no hem tingut ocasió d'anar abans, podem, podem fer una visita i conèixer aquest Capagui Pujol, una crònica punk de la Barcelona dels 80. L'autor... Ah, per... L'autor és Johnny D. Johnny D. Molt bé. Johnny, J-O-I-N J-O-N-I, perdó, J-O-N-I i una D, majúscula. Molt bé. Jo no, bé. Doncs Estarà queda. en les presentacions. Apuntat queda. Uh... I què més? El segon llibre que us, que us porto és un llibre que acaba de sortir, també, que es diu Construint municipi des dels moviments socials. Candidatures alternatives i populars i barris en lluita. Que està publicat per l'editorial Icària i editat per Marc Serrà, Gemma Ovesar i Elisenda Lamant. Està editat per ells i qui l'ha escrit? diferents persones de col·lectius de candidatures alternatives i de moviments socials i associacions de veïns, de gent que, que porta a terme lluites de barri. I títol, de base El títol ell pot repetir si us plau. Construint municipi des dels moviments socials, candidatures alternatives i populars i barris en lluita. Mol bé, molt bé. Doncs Publicat bé. per l'editorial Icària. Doncs té molt, té molt bona pinta. veus us llegeixo la contraportada. Endavant. Us et sembla bé? Endavant. Les candidatures alternatives del Vallès, amb la col·laboració de les candidatures d'unitat popular, les també altrament conegudes com les CUP, i diverses iniciatives veïnals, van organitzar l'any passat, és a dir, el 2009, unes jornades a Castellà del Vallès, sota el títol del llibre que teniu la... A les mans. quan bueno, el llibre que us acabo de presentar. Construint municipi des dels moviments socials. Aquests col·lectius volien visibilitzar l'aposta municipalista dels moviments socials catalans i la seva materialització en l'articulació de candidatures alternatives i populars, així com la tasca feta pel moviment veïnal i ciutadà. Advertien que la política municipal no s'havia fet només des de les institucions i des dels partits tradici polítics tradicionals, sinó que els moviments socials havien jugat i seguirien jugant un paper destacat. Cal dir que al llarg del 2009 es van celebrar els 30 anys de les primeres eleccions locals democràtiques. Partits polítics i institucions públiques commemoraven aquesta efemèride amb cofoïsme i vanitat. Lluaren amb gran pompositat l'acció de la classe política professionalitzada en l'àmbit local, obviant o relegant a un segon terme la tasca desenvolupada pels moviments socials organitzacions ciutadanes i persones compromeses de manera altruista. Fruit d'aquestes reflexions, en aquelles jornades, ha sorgit el llibre. Doncs molt bé, té molt bona pinta, eh? Té molt bona pinta. Té molt bona pinta. Aquest sí. llibre també té calendari de presentacions, ah. però um, bàsicament m'allargaria si les, les digués totes. Per això us, us encomano a que entreu a la pàgina web que es diu construïmmunicipi.blogspot.com. Tenen un blog i allà presenten... Molt bé. És construint gerundi, no? Construïm. Ah, a primera persona del plural. Correcte. Nosaltres construïm. Municipi. municipi... Eh... Construïmmunicipi.blogspot.com. P... Doncs molt bé. A veure si... A veure si ens podem posar en contacte amb l'editorial Icària i que ens envien un exemplar a, a Ràdio Rassaca per, per tenir-lo, fer una ullada i potser convocar o algun escriptor, alguna persona que ha col·laborat directament o els editors, etc. A veure, a veure què estaria podem fer. Estaria bé, estaria a veure, bé. A veure, perquè... a veure què podem fer. Perquè amb, amb som gent accessible i estaria bé poder-los poder entrevistar, perquè segurament la, les experiències que poden explicar són traslladables a qualsevol barri de Catalunya, dels països catalans, d'Espanya i del món. Molt bé, molt bé, Sònia, molt bé. Doncs, doncs, molt bé, apuntat queda, eh? M'està agradant molt, m'està agradant molt. I què més? Què més tenim? Per últim, um, us porto un llibre que vas, fa ja fa més, més temps, que ha sortit al... El al carrer, que és un llibre um, que es titula Venjança de classe. Causes profundes, causes profundes de la violència revolucionària a Catalunya al 1936. Potser us pensareu per, per què porta ara aquest un, un llibre de, que parla de, del 36? Bàsicament perquè totes les conclusions i totes les tesis que el llibre aporta són ben explore, explore, exportables a, a la, a la, al dia a dia actual com per exemple? com per exemple el, el, la tesi general del llibre ara, ara, ara ja entrarem en detall Només dic que el llibre està escrit per Xavier Díez, es titula Venjança de classe, i està publicat per l'editorial Virus. Molt bé, editorial Virus, Venjança de... Venjança de classe, Xavier... Xavier Díez. Xavier Díez. A veure... El llibre, bàsicament, aborda que al llarg del primer terç del segle XX les transformacions econòmiques derivades de l'evolució del capitalisme des de la seva lògica local tenen uns guanyadors i uns perdedors ben delimitats. Fins aquí, tot clar. Aquestes darreres, Aquests darrers, és a dir, els perdedors, suporten desigualtats econòmiques i socials terribles i tracten de resistir-s'hi a partir de la protesta i l'organització sindical encara que també individual, des d'una resistència passiva a l'autoritat. Malgrat que podria haver-hi haver hagut altres respostes, des de, les des de les contradiccions de la societat catalana sobta majoritàriament per la repressió. Els grups benestants autòctons van esdevenir addictes a l'ús dels del ressorts estatals, per preservar llurt posició envers les demandes de la classe obrera i dels grups socials més despauparats. Dins d'aquesta lògica, l'autor recorre a la despersonalització dels qui consideren inferiors per conjurar la por d'una revolució que nivelli una societat terriblement desigual. Així que per l'enriquiment dels de dalt trobarem explotació laboral hummcions quotidianes, violència estructural, especulació i menyspreu social per als de baix. Tanmateix, la marginació i la violència estructural contra aquest segment no generarà la individualització de la tragèdia, la pèrdua d'autoestima col·lectiva o la degradació moral dels afectats, tal com acostumem a contemplar en circumstàncies semblants. El conjunt d'idees llibertàries amb un discurs alliberador potent i fins a cert punt sofisticat, més o menys vinculat a una forta organització sindical, permeté generar una cultura pròpia, en un sentit antropològic del terme, capaç de vestir una autoafirmació col·lectiva, de plantejar alternatives i de viure, creixentment al marge i en contra de la societat oficial. La incapacitat de la república i també la seva ostensible absència de voluntat per revertir aquest procés de divisió social representa un punt de no retorn en aquest conflicte lè de classe A Catalunya, després de la immediata re reacció de les organitzacions obreres davant del cop d'Estat del 36, es va manifestar la profunditat i l'arrelement social d'aquesta tragèdia, sota la fórmula de venjança de classe. Bé, bàsicament, com hem dit abans, tota comparació és, és, és, és ingratuïta. La veritat és que ja hi, hi ha i tu saps bé perquè en converses privades ja, ja n'hem parlat hi ha una certa tendència a pensar que, que estem vivint un, un 36 un any 36 o unes condicions prèvies objectives que semblen conduir a un nou 36 però si no m'equivoco cap dels dos està gaire d'acord en, en aquest en aquesta, en aquesta comparació cert però no deixa de ser no, no deixa de ser interessant que per entendre el nostre dia a dia i per, i per cap on anem hem de saber d'on venim I per, i per um, una mica el, la, la dialèctica dominant que ens ha estat present des de la fi de la guerra civil i de la transició sempre ha sigut ehm um, um, justificar el, el poder o justificar el, la victòria de la victòria del, de Franco, um, sem, argumentant que el, contra els qui lluitaven eren una colla de de de cerebrats, gent sense sense amb tendències psicòpates i que només es van i que va ser una guerra entre germans. El senyor Diez, amb aquest llibre el que ens presenta, ens diu el que ens, el, el que ens aporta és una nova manera d'entendre les causes de, de, de la violència revolucionària partint del, del, del punt de que no va ser una guerra entre germans, sinó que hi havia una sèrie de causes, una sèrie de, de raons que van portar a terme totes aquesta... tota l'onada de violència revolucionària. No és una justificació, però sí una explicació. I aquí està la novetat de, del llibre. Doncs recollida queda, i et dic el mateix que amb en construïm municipis des dels moviments socials i també el que pagui Pujol, una crònica punk de la Barcelona dels 80. Mirarem de contacte amb Editorial Virus, a veure si ens poden fer arribar un exemplar de Venjança de classe, de Xavier Díez, i a veure si, si ens socorrem entre tots plegats i podem mantenir una conversa que segur que serà molt interessant amb l'autor. Moltes Correcte. gràcies, Sònia, per, per aquestes tres petites cròniques al voltant de tres llibres que són altament recomanables. Correcte. Es... És a dir... Amb... Bé, crec que es pot intentar, crec que es pot intentar amb... localitzar i, i, fer, i, i fer una tertúlia o una entrevista amb amb gent de, de, amb la gent, amb els autors o els protagonistes d'aquests llibres Escolta, t'anava a comentar en relació a aquest darrer llibre que, que parla del 36 que ens situa en el context de, de les causes que van desembocar a la guerra civil espanyola um, hi, ha, hi, ha una, hi ha una pel·lícula que és ara cartellera aquí a Barcelona que és Pa Negre segurament n'ha sentit a parlar Sí d'Agustí Villaronga, si no m'equivoco. No em vull equivocar, sí. però és possible. Eh... Basada en una novel·la de Militeixidor. Exacte. Doncs bé, eh, ahir vaig tenir ocasió d'anar-la a veure al cinema i tot parlant amb... abans d'entrar a veure la pel·lícula. La pel·lícula, has a dir, que em va decebre una mica. Eh, vaig, tenir uh -huh. la impre... vaig tenir la impressió de veure un capítol llarg de Ben del Pla, una, una cosa així. Hi han coses que estan molt ben aconseguides el costumbrisme en un poble de, de la postguerra. Eh, jo penso que està molt ben aconseguit. Eh, el català que es parla eh, és un català molt ric en matisos, no és el català pobre el que, el que acostumem a parlar a Barcelona. És un català fantàstic, eh, com dic, molt ric en, en matisos, en expressions, en... molt viu, molt viu. Suposo. Sí. Eh, i bé, a banda de consideracions sobre la pel·lícula en quant a gustos, que per això hi ha colors, eh, sí. t'haig ha, de comentar que abans d'entrar a veure la pel·lícula, xerrant amb, amb una historiadora, li vaig comentar que el títol de Pa Negre em remetia, em remetia a la novel·la dels Miserables, de Víctor Hugo, perquè allà, a, a la novel·la, eh, els que són miserables, i, i amb això ja ens entenem, només mengem pa negre que és el, uh -huh. pa, el pa fet amb sègol. Uh, pa, com diguéssim pa barat. És, és, era el pa barat. Ara entrem ara entrem en, a, en la qüestió econòmica. El pa de sègol, el pa de centeno, per, per entendre'ns tots plegats, sí. tots junts, eh, doncs bé, no, no fins a finals del segle XV, començaments del XVI, no era especialment més barat que, que el pa blanc, que el pa de blat. Mhm. Uh -huh. Però va haver-hi una carestia de pa blanc eh, i, i aleshores sí que va començar a haver una distinció entre el pa barat i el pecar, és a dir, entre el pa negre i el pa blanc. Eh, N'hem d'oblidar que ja per l'imperi romà la península ibèrica era el granero de l'imperio, era on estava tot el blat. Vull dir, aquí la gent estava acostumada a menjar pa de blat, per dir-ho així. Uh, el sègol és més propi de, de terres on tu et trobes ara, més, més propi de terres nòrdiques. Doncs bé, eh, va haver-hi fins fa poc, fins abans de la industrialització de pa, que ara ve el pa fet eh, congelat de de, o, bueno, de la República Txecca, d'Eslovàquia, fi de, de països de, de l'est, eh, que som, és pa, pa de blat. Uh, sí. Fent-ho fent, fent curta, la història... Va haver un moment en què el pa negre era, era un símbol de les classes populars, el pa blanc era de les classes altes, però què passa avui en dia? Avui en dia passa tot el contrari. Avui en dia tu entres en un forn, entres en una fleca, sí. i el pa barat és el pa de blat, el pa blanc. Sí. Però si vols un pa de d'avena, un pa de sègol, un pa negre... és més de posar car. una mica més. Exacte. I això és una metàfora de com moltes vegades la simbologia eh, a, a allò que es relaciona amb, amb objectes de consum té més a veure amb modes econòmiques que no passa amb, amb... Vull dir, el pa negre no era intrínsecament pitjor que el pa blanc a nivell nutricional, segons tinc entès. Eh, però a, a dia d'avui eh, el pa negre el de sègol és com de l'èlit és com té més, té més sí, integral ah, exacta fibra amb ah, diferents ah, tipus de cereals exacte, exacte, bueno, ens entenem sí, sí tam... però també el sentit comú també ens diu que quan més cereals i millor, no? sí, sí, no eh... per això una mica aquí tens l'explicació de de, de de per què s'ha canviat l'ordre simbòlic o la posició simbòlica del pa blanc i el pa negre. Però, bàsicament, sí, tot això són, són modes, són entrades en, en... que certs aliments o certs, o certes comunitats passin a ser universalment, universalment consumides. També hi ha l'exemple de les gallines i del gall, que el gall només es menjava una vegada a l'any perquè era un... un un menjar exclusiu i avui en dia forma part de la dieta quotidiana. Potser massa i tot. I potser massa i tot, perquè les gallines i els galls, molts d'ells no es troben en unes condicions que, diguéssim, èticament acceptables. Està clar. Està clar I tot sí. això té un, un, un, una, influència en, una influència en la persona. Abans parlaves de, de la tecnologia militar per controlar la visita del pare, doncs, imagina't la tecnologia militar em, empleada per la producció massa de mitjans d'aliment, de l'industria aliment, alimentària, i quins efectes poden tindre en, en el cos de les persones. Està clar, està clar, totalment d'acord, totalment d'acord. Uh, de fet, la idea de la fleca és mirar de rescatar una mica la simbologia del pa com a, com a element bàsic nutricional, en contra del que suposa la industrialització a la qual estem arribant, en què el pa que mengem sembla xiclet. No sé com serà sí, sí. La, al forns de Kreuzberg. Això ho sabràs. tot arreu. Com a tot arreu. Doncs, clar, una mica, una mica està aquí. Eh... T'haig de comentar també de passada, perquè sé que interessarà que a Nou Barris ha sortit el projecte d'una cooperativa ecològica que es diu El Llebat de Nou Barris i que té molt bona pinta. Sònia, ja t'aniré comentant, a veure, si, a veure si em puc fer soci i col·laborador i et puc comentar, però mm, en relació a tot això que estem parlant trobo que trobo que pagat molt la pena. Gent, veïns de Nou Barris, que s'informin hi ha una pàgina web, si us fiqueu al Google i teclegeu el llevat de Nou Barris, hi ha de tot. Hi ha des de verdures, hi ha fruites, i no em vull equivocar, però jo diria que també hi ha carn. No em vull equivocar. Doncs ho seguirem, ho seguirem veure, amb atenció. A veure, a veure. Eh, doncs, Sònia, molt agraït per, per la teva col·laboració. Eh, tu torno a dir, això que, que estem fent avui, a eh, la teva explicació al voltant d'aquests tres llibres que ara passarem a recordar abans de, del comiat eh, és tota una fita per Ràdio Ressaca eh, m'agradaria potser per acabar abans d'acabar, més, més millor dit que em recomanessis una cançó que jo pugui posar i a la, sí? tornada, a la tornada ens acomiadem pròpiament, et sembla? D'acord, fem-ho fem al, fem al revés tu ara poses una cançó i jo intento em recomanar una cançó de despedida bueno, perquè ara mateix m'enganxes en blanc Bueno, està bé doncs jo també estic en blanc eh, mirarem a veure quina cançó podem posar de moment us deixo amb una cunya de Radio Resaca, la de Mauriño, més que res perquè és la més llarga i guanyaré temps per trobar una altra cançó, a més penso que és una cunya força divertida, estàs d'acord? Ui, estic molt bé, doncs, fiquem la cunya i ara quan, quan tornem, escoltem, escoltem, ens acomiadem de la Sònia i parlem de tot plegat. Fins Què ara. Què passaria si un dia José Mourinho fos el teu entrenador? Hola, soc José Mourinho.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 Radio RSK, no corazón, ahora es siempre, cuando estoy en Barcelona, lo escucho, no 7.7.1 da frecuencia modulada ese si estoy fuera, estoy en Madrid en el 3w www.rsk.cat Doncs bé, Continuem a la fleca, són dos quarts d'una, estem a punt, punt d'acabar. De, eh, de moment, de moment el, que, el que podem dir és que mirarem de recuperar la connexió amb, amb Sònia Moritz, que està a Berlín, i acomiadar-nos com cal d'aquesta col·laboradora tan especial Ei. per Ràdio RSK. Eh, hola Sónia. Hola, hola. Hola, hola. Escolta, que mira, no sé si l'has sentit la cançó, però era Grandola Vila Morena. Recordes els nostres dies a, a Portugal? A Coimbra, sí. Que ens vam posar aquesta cançó en una nit atílica d'emocions emocions, mm, per dir ho així. Sí, sí, sí. És una cançó molt Tenim maca. És una cançó molt maca de Amàlia... Ostres, ara, ara ho he perdut. És Amàlia Rodríguez. Amàlia Rodríguez. Amàlia Rodríguez. Eh, una cançó ben marcada. Doncs, escolta, fem un breu sumari del que ha estat la teva col·laboració a dia d'avui. Ens ha recomanat tres llibres. El primer, Capagui Pujol, una crònica punk de la Barcelona dels 80, de Johnny D., el dia sí. 19 de novembre a l'Ateneu Popular de Nou Barris ens el presentaran. Edita el llibre La Ciutat Invisible. I hace calor. I hace calor. Després també ens ha recomanat un llibre que té molt bona pinta, eh, Construint municipis des dels moviments socials, d'edicions Icària. Eh, sí. Per més informació es pot mirar al construintmunicipi.blogspot.com. .blog sí. Eh, a veure si podem contactar amb, amb ells i fer-los una entrevista. I, per últim, ens has parlat d'un llibre de caràcter més històric, però, com tu ben deies abans, eh, cal saber d'on venim per saber on estem ara. Eh, es diu La venjança de classe, és escrit per Xavier Díez i Correcte. edita Editorial Virus. Correcte. També mirarem de contactar amb ells a través de la Fleca o de Ràdio RCK, veure si podem si podem parlar amb ells. Eh, Sònia, t'ig de fer una pregunta de caire més personal. Com, quin és l'ambient que es respira a Alemanya? Perquè aquí ens arriben notícies que si la Merkel, a la Unió Europea, amb Sarkoí, bueno, fi no sé, eh, no et vull posar en cap, en cap compromís, però si ens poguessis fer cinc cèntims. Bé, avui fa bastant bon dia, fa sol, aquí en l'internet cafès està molt bé, bàsicament es respira tardor, aquest serà un cap de setmana llarg, tot i així no, no és festa el dia 1, i bàsicament durant aquests dies el que s'està parlant més és sobre, sobre aquestes declaracions de la Merkel dient que el multiculturalisme havia mort, Hola, se'm sent. Perfectament, perfectament. Que el multiculturalisme havia mort, després també tota la campanya contra l'energia nuclear i, la, i el transport de, de, de residus um, atòmics, que s'estan es, portant a terme moltes manifestacions que, que s'assemblen molt a les que es portaven a terme durant els anys 70, la gent caminant per les vies del tren impedint que els trens transportin les, les, les, les càrregues. I després també a, a, a Stuttgart amb, ja està avent-hi ja, bastant amoguda des de fa uns quants mesos amb fortes càrregues policials, amb, molt, amb, molta, violència, amb molta violència policial i amb molt d'autoritarisme autor, governamental degut a la, al projecte de construcció d'una nova estació de tren que ha de, ha de tirar a terra l'antiga, que es tracta d'un edifici històric de molt abans de la, de la Primera Guerra Mundial i que té doncs, tot, el, tot el país en viló. Molt bé. molt bé, doncs, carai. Escolta, i aquesta pregunta és obligada. Eh, es parla molt de França, veig que Alemanya també la teniu ben liada, al tema, hi ha protestes... Què és el que passa aquí? Yeah. Què és el que passa a l'estat espanyol? Què passa? Quina és la teva la teva hipòtesi de partida de per què a l'estat espanyol estem adormits, estem groguis, estem anastasiats? Què, coi, passa? Bàsicament, des de la fi de del franquisme ens trobem en una època de, de, de la, segona, la segona restauració i si entenem què és la primera restauració la cànoves i sagasta doncs podem entendre què és el que ens passa ara. en fi, però la gent la gent de peu del carrer ni sagasta ni cànoves, ni Rajoy ni Zapatero, però tampoc Tampoc hi ha manifestacions, tampoc n'hi ha protestes massives i quan n'hi ha el que es fa és condemnar-les. Jo, la veritat... És difícil d'explicar, és, un, és una impotència permanent però em, potser amb aquests, amb aquests pocs minuts que ens queden de programa i, i així des de, des de zero no, no, no, no, no és gaire pertinent fer una anàlisi perquè, perquè no no... Bé, perquè no. ens acabaríem rasgant les vestidures. Bé, no, t'entenc, t'entenc. I ja estic, estic d'acord, era només el fet aquest de dir... Ostres, saps? Eh, aquí la gent està més amoïnada, o almenys el que ens volen vendre és que la gent està més amoïnada perquè el Barça-Madrid d'enguany no coincideixi amb, amb, les, amb les, eleccions, les eleccions, que no juguin dilluns o que sí que juguin dilluns. En fi, és un panorama... A Espanya, Catalunya, hem arribat a uns nivells d'alienació i de burgesament molt elevats, molt elevats, que no se no, no diuen a, a, a la nostra, al nostre estat de benestar o al nostre o al nostre estilisme polític. Ja, yeah, o les nostres condicions materials de vida. Uh, T'haig de dir que aquí la, els telediaris uns ho venen com un èxit i altres com un fracàs, però per primera vegada des de que va començar la crisi, eh, i això també caldria puntualitzar a veure quan va començar la crisi, però bé, la idea és que ha baixat l'atur en els darrers mesos. Tres, tres dècimes. Ja no estem per sobre del 20%. Estem en el 19,60%, una cosa així. També, també seria bastant... També hem de saber eh, una mica dirimir les xifres, perquè també sabem que d'aquests l'oficial d'atur ens diu que estem al 20% d'atur però també haurien de ser una mica més amb um, conscients de la realitat de la realitat espanyola i potser pensar que d'aquest 20% potser un 5 o un 8 està treballant, està treballant a l'economia submergida o, o no sigui no... que tot es disvirtua o no estan ni tan sols apuntats a la o, no, o no estan ni tan sols apuntats a l'atur vull dir que les xifres ja et dic um, si tenim... Si tenim un, un pollastre i som dos persones, l'estadística ens diu que en, tu te n'has menjat mig i jo m'han menjat una altra. Entenc, entenc el que vols dir, Sònia. Doncs, Sònia, eh, m'has recomanat una cançó per acomiadar el programa d'Adversaris. Correcte. La vida són dos dies. Eh, Correcte. Abans de, de que l'escoltem i, i de posar punt i final eh, aquesta sessió de, de la fleca d'avui, 30 d'octubre, T'haig d'agrair moltíssim que hagis participat, que hagis col·laborat. Ens has aportat una visió força enriquidora i, a més, ens has recomanat tres llibres que tenen molt, molta bona pinta. I, i res, que es confio parlar fora del que són les zones arsianes i d'internet. D'acord, i, i per, per on les arsianes aquí estem i, i per la propera puc portar un... Un altre parella de llibres, si fos el cas. Molt bé, doncs això és el que t'anava a dir, que t'emplaço a... fins a la propera. Eh, ara ja sabem que, que podem fer connexions, eh, Nou Barris Berlín, que s'escolta bé, que... que això és un èxit de la tecnologia, que el segle XXI ha arribat a, a Ràdio Resaca, finalment, ja ho podem dir. I, i res, una abraçada molt gran, moltes gràcies, ha estat un plaer sentir-te, D'acord. I... Em... A veure on, on em trobo la, primera, la propera vegada que hagi programa. Ja, com que ara tenim l'internet i Skype a veure on, on ens trobem per fer la connexió. Molt bé. Jo... I anem ampliant el ràdio de Ràdio R cap al món. Molt bé. En plan, afers exteriors. Molt bé, clar que sí, clar que sí. Escolta, Sònia, el que et deia, una abraçada ben gran. A veure si parlem en privat aviat. Una altra per tu i pels nostres oients. Molt bé, doncs, doncs gràcies, Sònia. Fins aquí la col·laboració de, de Sònia Moritz, una dona valenta, una dona d'avui en dia, que ens ha deixat per acomiadar la fleca d'avui una cançó d'Adversaris, La vida són dos dies, i val la pena viure-les. Això no ho diu la cançó, però ho dic jo. De fet als adversriss el que diuen són, la vida són dos dies, cedir-la o guanyar-la. Donc anem a guanyar la vida en aquests dies que són cada cop més foscos i les nits gairebé interminables. Eh, soc Joan Pere Lefa, Això és la Fleca de Ràdio RSK. Només us vull dir que molts dels problemes que avui en dia tenen una vessant personal tenen unes arrels en realitat col·lectives, i que tota solució individual no és només que un parxe per un forat que a través de solucions individuals mai, mai arribarem a, a copsar en la seva totalitat. La vida són dos dies, adversaris, això ha estat la fleca, tanquem el for. Avui hi ha hagut madalenes, brioixos, i pa blanc i pa negre per tothom. Espero que hagi estat del vostre agrat. Uh, ens podeu seguir al Twitter, eh, twitter.com lafleca de ràdio RSC i ens podeu seguir també al 107.1 FM de la freqüència modulada a la zona de Nou Barris. Això ha estat tot per avui, moltes gràcies, salut i ràdio. <fixi> TMP caminant per la catifa del poder mentre puja la tarifa del bitllet i a taurons a fons del precipici 172.800 segons més un caprici i exigeix el sacrifici saltar-se les barreres i suportar carícies dels cabrons dels Mossos a les cotxeres surten a la superfície per borrera de la cúspil i els despatxos de via la lletana al carrer, assemblea sobirana, la dignitat es prens sindicalistes no es demana. Sis mesos de dos testos, fent fau de l'empresa i els seus gossos, els Mossos, quatre cops de porra i llestos. Una llum de dignitat surt de les fosques cotxeres, un complicitat que s'expresa de mil maneres. Entre la roda de la mentida eixida, en el vell parany, en guany, buseros sol una mira, hereu cun raola de la mà, conjuren per la supervivència d'allò que els dona de menjar, i tira passa que ens volan trinxar, busos esquirols, no mereixen més per guanyar de llegir els el rols. No és que no vulguin fer vaga, és que la lluita els acovarda. Mira't per ells, ignora el Narda. Viure entenent que baixant cap és pa per avui i tothom sap que demà vindrà la cara crítica i maragui a TMB. Ara sap que aquí cada nova conquesta els costarà de rebentar. Dor-de-a, Dor-de-a, Dor-de-a, dor La vida són dos dies, cedir-la o lluitar-la. Tu tries, denoscegues o somies. Sabir-la, lluitar-la, tu tries, t'arrossegues, assomies. Ha costat acceptar-ho, però no hi ha dracera. Podem trencar la filera i no passar a parlar-ho. Parlar-ho necessari per trobar la manera. Si no surt de la primera, tornem a intentar-ho, em desespero perquè el món és samorrit. Passes de mi, passos de tu, i tothom tranquil, però per aquest any tenim un bon propòsit, com les coses importants està a la nevera en un pòstit. Diu, no s'avança si no s'arrisca, visca les que pesquen tronfos, sense cartes a la brisca, confús, i l'objectiu a la vista, visca les que lluiten amb els i amb els vistos. No tenim por de la caidora ni del poc, sinó de la responsabilitat de prendre l'oportunitat, que aquesta nit es brinda l'ocasió. Sabem que només dintre cota ho farem tot. Que acabi l'aprenent, la història, l'explotació de l'home, per l'home escori en coma, que la proclama de la vaga il·legal i ho fa amb diner públic, amb un tríptic infama i la mentida es desparrama. model de referència del futur trenca l'absurd mur que absurdament fins ara ens separava. Moviments socials, estudiants, classe obrera, sense por a la trinxera, vaga ofensiva, pels dos dies la missiva, córrer de boca a orella i fa miques les burocràcies. acceptar cap plat de llenties, i no riure les gràcies de les cúpules pacistes. Comissió LGT, veure de filiats és el que té només patir per la cadira i se. sabeem tots que en perdreu més i més, però en aquest cas es pot ser el de menys. El que importa són els molts. La vida són dos dies, sentir-la, lluitar-la, tu trià, te rosegues, aassoiess. La vida son dos días, salir la aunitarla, tu trias te ruegas a sus no, días. Leana, Leana, no, Leana, no, no. La vida son dos días, salir la aunitarla, tu a sus días. Leana, Leana, Leana, La vida son dos días, la aunitarla, tu trias te ruegas a sus días.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 en Radio RSK todos los sábados de 11 a 1, aunque es posible que lo emitamos en otro momento, nos reservamos esa opción. La Fleca con Juan Perra en Radio RSK.